كالرمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد وزوشني الله تبارك وتعالى ستوريو اللودة بإذن جنيه بوديلو رزق ودنصنفاكو Pa je tako dao da neki od njih budu bogati, a neki od njih budu siromašni, kako bi neke iskušao drugima. Pa su tako siromasi iskušenje za one koji imaju imetak, odnosno one koji su bogati. Tako što oni dolaze kod bogatih i traže od njih opskrbu. Ali isto tako i bogati su iskušenje za siromahe, jer su bogati ljudi kojima je Allah dao imetak, pa im siromasi na tom imetku zavide Ali Allahu tebareke ve taala mudrost koja je apsolutna nalagala je tako da neki ljudi imaju a da neki ljudi nemaju no oni koji maj Allah tebareke ve taala dao imetak imaju jednu dužnost koji koju nemaju oni koje je Allah tebareke ve taala iskušao siromaštvo Od mnogobrojnih koristi i mnogobrojnih dobrih djela koje je Allah tebareke ve taala dao ovom ummeti da čine, jedna od tih dobrih djela, jedna od tih koristi jeste sadaka, odnosno udjeljivanje i metka na Allahovom tebareke ve taala putu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve u svojoj plemenitoj knizi: "Lenten al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." postići dobročinstvo Nećete postići hajirni dobročinstvo hatta tunfiqu ma tuhibbun sve dok ne budete udjeljivali od onoga što je vam je drago. Pa samim tim iz ovog kuranskog ajeta vidimo da je potreba vjernika kako bi dostigli nivo dobročinstva ta da udjeljuju od onoga što im je Allah te bareke ve taala iz svoga obilja dao je biće i najdaroviti insan koji je kročio ovom planetom, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, on je ujedno i bio čovjek koji je najviše udjeljivao od svoga imetka. Iako ga je Allah tabareka wa ta'ala iskušao siromaštvom, poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam udjeljivao je Jedne prilike jedna žena došla je na vrata njegove kuće i pokucala sa dvije male djevojčice tražeći sadaku. Poslanik s.a.v. upitao je svoju suprugu Aishu imamo li nešto da joj damo pa je ona kazala imamo samo jednu hurmu. A tu hurmu poslanik s.a.v. pružio je ovoj ženi je, koja je poslije tu hurmu prepolovila na dvoje i dala tim svojim djevojčicama. Vidiвши to poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao bojite bojtese vatre odnosno utječite se Allahu od vatre pa makar sa pola hurme mnogobr oni su koristi koje Allah tebareke ve taala dao onima koji udjeljuju sadaku ali jedna od onih koje su posebne jeste da onog momenta kada ti udjeliš sadaku osjećaš momentalno zadovoljstvo u prsima A onaj koji prima tu sadaku isto tako osjeća zadovoljstvo jer se njegov im je povećao. Ali jedna od najposebnijih koristi koju sadaka donosi sa sebom zasigurno je i ta da sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru. Odnosno da briše grijehe, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam zaista sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Ali jedna od posebnih koristi koja se i kako izdvaja i značajna je za nas ljude jeste da sadaka produžava ljudski život. Dakle sadaka produžava ljudski život otklanja bolest jer je poslanik sallallahu alihi wasallam to spomenu u svojim predajama i haditima. Jedne prilike jedan čovjek došao je kod Abdullaha ibn Mubareka i požalio mu se, kazao mu o ti ispravni sljedbeniče ja imam jedan veliki problem patim već duži vremenski period od toga da je moje koljeno i da nikako ne može rana da zacijeli. Već sedam godina patim od te bolesti. Pa mi Abdullah ibn Mubarek kazao smatram da bi ti trebao da odeš i na nekom mjestu gdje nema vode i skopaš bunar pa da se ljudi koriste time i da će tvoja bolest biti otkonjena. Tako je i bilo pa je Abdullah ibn Mubarek, odnosno ovaj čovjek napravio onako kako mu je rečeno i njegova bolest je izliječena. Iz ovog primjera vidimo da sadaka zaista liječi insane, ali ovaj primjer se desio nekada davno, pa se ljudi vrlo često pitaju da li su te samo uh, zanimljive stvari, odnosno stvari koje su nadnaravne, dešavale se nekad prije. Naprotiv, dešavaju se i danas u ovom dobu u kojem mi živimo. Jedna priča o jednom bogatašu iz Egipta je zaista fascinantna. Naime, on dok je boravio u jednoj od zapadnih evropskih zemalja osjetuje bol u prsima pa je posjetio ljekare koji kada su uradili analize na njegovom tijelu vidjeli su da se radi o jednom velikom začepljenju njegovih arterija pa su mu kazali ti moraš da odma imaš jednu hitnu operaciju a šanse da preživiš su pola pola. Pa je taj Allahov ta rob zatražio dozvolu da ode i da posjeti svoju familiju u Egipat. Kada se to desilo, kada je došao u Egipat, da se halali sa svojom familijom, otišao je da posjeti jednog svog prijatelja. Pa kada je posjetio tog svog prijatelja koji je bio advokat, pri izlasku iz njegove, iz njegove kancelarije vidio jednu staru majku koja prikuplja, koja prikuplja kosti iz jedne kante za smeće. Pored se nalazila jedna mesnica. Vidjevši taj prizor, ovaj čovjek je prišao u toj staroj majci i upitao je, majko šta radiš? Pa je ona kazala, ja imam četiri kćerke, od kojih nijedna nikad nije jela meso. Pa ja na ovaj način dođem ovdje, pokupim ove kosti koje baci ovi mesari, pa onda te kosti stavim i skuham im supu, kako bi one u najmanju ruku osjetile miris mesa. Vidjevši i čuši to, Ovaj čovjek ulazi u mesnicu sa tom staricom i kaže čovjeku koji radi tu, želim da ovoj ženi obračunaš za godinu dana koliko joj je potrebno mesa, a ja ću to sve sad platiti. Pa je tako i uradio. I zaista, kada je plaćao to meso za cijelu godinu dana za njenu porodicu, ova žena je činila dovu za njega. Ovaj čovjek je dao sadaku toj ženi, cijelogodišnju sadaku u iznosu i vrijednosti mesa. Nakon ovoga, kaže ovaj čovjek, vratio sam se svojoj porodici. A na mome licu videla se ozarenost. Odnosno, momentalno sam osjetio rahatluk i širokog grudnost u svojim prsima. Moja najmlađa kćetkica je primijetila da se nešto sa mnom desilo. Pa mi je kazala, o babuka moj, ti nisi isti ko kad si otišao iz ove kuće. Tvoje lice je ozareno i izgledaš preporođeno. Sjeo sam na avion i otišao ponovo u ovu zemlju da mi se uradi ta operacija. Po samom dolasku u bolnicu, doktori su uradili potrebne analize, a onda su došli kod mene u sobu i kazali mi gdje si bio. Rekao sam im nisam bio nigdje. Šta podrazumijevate pod tim pitanjem? A oni su nas pitali, oni su me pitali: "Kaži nam slobodno kod kojeg doktora ili ljekara si otišao. Tvoja bolest se u potpunosti povukla." Čuvši ove riječi, Čovjek se prisjetio starice, prisjetio se svoje sadake, prisjetio se onog iskrenog poteza koji je uradio ima Allah te bareke Zato dragi moji brate i cijenjena sestro, neškrtari na Allahovom te bareke putu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je daržliv. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek je davao čak i onda kada je imao malo. I znaj dobro dragi moji brate, da sadaka nikada nije umanjila ničiji imetak. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada je jedne prilike vidio Ebu Hurejru, kazao mu je, o Ebu Hurejre neškrtari, o Ebu Hurejre neškrtari, u na Allahovom Tebareke wa ta'ala putu, i ne boj se siromaštva, ne boj se siromaštva, jer onaj koji vlada svime i u čim su rukama riznice nebesa i zemlje, gospodar svemira veličanstvenog, taj neškrtari i taj mnogo daje. A jedno od njegovih imena je, da režljivi, Stoga dragi moj brate i cijenjena sestro, iskoristi ove primjere i ove savjete kako bi tvoj život se promijenio i preporodio. Jer onaj koji dadne na Allahu onte bareke va putu malo gospodar svjetovačemu umnogostručiti, gospodar svjetovačemu umnogostručiti. Poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem primjeri, ajeti koji smo također spomenuli na početku, sve to nam govori o jednoj stvari. Onaj koji daje, onaj koji daje za sigurno nije na gubitku. Ako želiš da se tvoj imetak poveća, ako želiš da te Allah tebareke zavoli, ako želiš da u nečije srce uneseš radost i zadovoljstvo, onda nastoj da udjeljuješ sadaku i da budeš od onih koji slijede poslanika sallallahu alihi wasallam u ovom primjeru i da svi zajedno osjetimo, osjetimo miriš dženneta i da nas naša sadaka uvede na mjesto, na mjesta na kojem su oni iskreni, Allahovi tebareke robovi. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.